פרק כ"ג ויגידו לדוד לאמור הנה פלישתים נלחמים בקהילה והם משוסים את הגורנות וישאל דוד בה' לאמור הילך והכיתי בפלישתים האלה ויאמר אדוני אל דוד לך והכית בפלישתים והושעת את קהילה ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך כעילה אל מערכות פלשתים. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויגענהו אדוני ויאמר, קום רד כעילה, כי אני נותן את פלשתים בידיך. וילך דוד ואנשיו כעילה, ויילחם בפלשתים, וינהג את מקניהם, וייך בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. ויהי בברוח אביתר בן אף אחי מלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. ויוגד לשאול קיווה דוד קהילה. ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח.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 ועתה לכל אבט נפשך המלך, לרדת רד, ולנו הסגירו ביד המלך. ויאמר שאול, ברוכי מתם לאדוני, כי חמלתם עלי. לכו נא, הכינו עוד, ודעו וראו את מקומו, אשר תהיה רגלו. מי ראהו שם, כי אמר אלי, ערום יערים הוא".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 ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול, ושאול ואנשיו עותירים אל דוד ואל אנשיו לתפסם. ומלאך בא אל שאול לאמור, מה רע ולכה? פלשתים על הארץ. וישב שאול מרדוף אהרי דוד, וילך לקראת פלשתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות.